Tengeri ütközet. A zsebcirkáló teljes árukészletét az új állam rendelkezésére bocsátotta. A raktárakat tetszetős rózsaszín műanyag dobozokkal töltötték föl. A Lakinger Béla Kalózrádió ezer veszélyen és hányattatáson keresztül, de teljesítette a küldetését. Megkezdődtek az előkészületek a hazatérésre. Már csak néhány óra választotta el a zsebcirkálót az indulástól, mikor a Mikulás szigetek kikötőjének horizontján egy nagy sebességek közeledő hajó tűnt fel. A lakinger Bélag parancsnoki már távolról felismerte a Szolom Lebovics úszó, dodcsem és ravatalozó körvonalait, a korlátnak támaszkodó tulajdonossal együtt. Ahogy a hajó lebocsátotta horgonyát, az öregember egyenesen a zsebcirkálóra sietett, plank element és zöld eldőt kereste. Hontos és bizalmas közlendőm van az önök számára. Miután magukra zárták a kabin ajtaját, Lebovics folytott hangon megkérdezte. Van valamilyen konkurensünk, akiről feltételezzük, hogy bosszút forral önök ellen? Zöld erdő elgondolkozott. Nem, nem hiszem, talán az American Fairway Company, melyet majdnem megelőztünk almásparton. De nekik mi bajuk is lehetne velünk, hiszen végül ők kapták meg a nagy vasúti szállítást. Más nincs? Mi nem tudunk senkiről. Megfoghatatlan, tűnődött Lebovics. Akkor ki adhatta fel a megrendelést? Milyen megrendelést? Távirati úton lekötötték a ravatalozom teljes kapacitását, és a pénzt is azonnal átutalták. Lebovics egy megrendelő lapot mutatott. Első osztályú ravatalozás kandelláberekkel, fehér idényvirággal, felravatalozandó személyek, a lakongerbér, a parancsnoki parancsnokikara és legénysége. Az elhalálozás időpontja órákon belül. Összehajtotta a cédulát. Talán nem túlzok, a feltételezem. Ez a megrendelés nem teszi kizárta -e a lehetőséget, hogy valamelyik konkurensük akciót tervez önök, pontosabban az önök hajója ellen. Ez lehetetlenség. Békeidőben háborús cselekményt provokálna. Ez senki sem merné. Szolom Lebovics széttárta a karját. Nem vitatkozom önökkel, de talán annyit megtesznek régi jó akaratú ismerősüknek, hogy megengedik mértéket, vehessek magukról. Mértéket? Hiszen egyelőre még élünk. Ó, ez ne tévesse meg önöket, csak átmeneti állapot. Én adok az igényes kiszolgálásra. Még sohasem fordult elő, hogy ravatalozom valamelyik vendége panasszal élt volna. Maguk is beláthatják, hogy most könnyen megállapítani, milyen a katafalkokat készítsek, mint a szerencsétlenség után, mikor önöket a vízből kell kihalásni. esetleg négy-öt darabban. Centimétert vett elő, és tekintetében sok melegséggel zöld nézett. A mértékvételt szeretném önön kezdeni. Csalikolbász ügy óta ön különösen közel áll a szívemhez. A hajó parancsnokai úgy elképettek az ajánlattól, hogy csak a legnagyobb nehézségek árán találták meg a visszautasítás udvarias formáját. Az öregember így is megsértődött. Ezt nem vártam volna maguktól. Az édesanyám meg döbbenve, ha meghallja. A legszívesebben torníroznám a megrendelést, azután maguk a saját bőrükön tapasztalhatnák meg. Mi a különbség egy első osztályú ravatal és egy ütött kopott teneri fai hullaház között? Volt szerencsém. És kemény kalapját megevelve távozott. Akármilyen hihetetlenül hangzott a bejelentés, mindannyian túl jól ismerték Lebovicsot, semmit feltételezték volna róla, hogy a tréfa kedvéért tett meg ekkora utat. Tudomásul kellett venniük, a hajót valóban komoly veszély fenyegeti. Első pillanatban arra gondoltak, hogy elhalasszák az indulást, de nem ígért különösebb esélyeket, hogy még egy-két napig a kikötőbe vesztegelnek. Feltételezni is naívság lett volna, hogy így megtévesztették a várakozó ismeretlen ellenséget. A hajót otthon semmiféle erőszakos összecsapásra nem készítették fel, fegyverekkel nem rendelkezett, leszámítva néhány poroltó készüléket, ezeket szétoztották a legénység megbízhatóbb tagjai között. Indulás előtt a lakingerbéla Béla zsebcirkáló személyzete felsorakozott a fedézeten, a halál fejjel búzakalászsal és kalapáccsal díszített fekete lobogó alatt. Plankelemen harci szemlét tartott, utána rövid beszédben lelkesítette katonáit. Ezennel kihirdetem a hadi állapotot. Ezzel egyidejüleg életbe lép az egyébként csak vasár és ünnepnapokon alkalmazott százszázalékos túloradé, viszont jogomban áll a gyávákat, rémhírterjesztőket, bomlasztókat, tízszázalékos bércsökkenéssel egybekötött javító nevelő háborúra ítélni. Katonák! Legyetek méltók, Lakinger Béla, az abátszalóki hős szelleméhez. Úgy van, mondta Lakinger Béla, majd elmorfordírozott. Bár tudnám, mit csináltam azon az átkozott abátszalókon. Előre! A hajót a fővarázsló búcsúztatta, Emlékül díszes kivitelű hátizsákot nyújtott át. Cserébe a vasmacskát kérte el, amelyel viharban könnyen felboduló hajóját kívánta rögzíteni. Visszafelé egy kisebb kerülőt tettek. El akarták hozni Pickler Gyulát önkéntes számüzetésének helyéről, de akkora a szigetet meg se tudták közelíteni, mert az egykori főosztályvezető aknamezőt telepített köré. Csak a távolból lehetett látni a kiakasztott táblát. Pickler Gyula állami Robinson. Idegeneknek és ismerősöknek tilos a belépés. Maga Pickler a sziget egyik végén ült. Egy laposra csiszolt sziklán valamilyen bejelentést írt. Mikor kész lett vele, palackba dugta, útjára engedte, és neki látott a következő bejelentés megfogalmazásához. A hajó kihalászott egy ilyen palackot. Pickler gyűl a saját magáról közölt terhelő adatokat, és kérte a hatóságokat, hogy bízzák meg önmaga állandó megfigyelésével. Így hát a lakinger Béla tovább folytatta útját hazafelé. Az első órában semmiféle fenyegetőjel nem mutatkozott de alig tűnt el a láthatáról a Mikulás szigetek csúcsán álló puttanyos szobor, egy hajót vette észre, mely a nyílt tengeren lehorgonyozva várakozott. Olyan félelmetes jelenségnek tűnt, hogy a tengerészek a poroltókészülét nyomógombjaihoz kaptak, de megkönnyebbülésükre kiderül, hogy a veszteglő hajó magyar felség jeleket visel. Hamarosan a nevét is el lehetett olvasni. Saját szakálunknak hívták. A lakinger Béla üdvözlő zászló jeleket adott le, de a szemben álló hajó nem viszonozta az üdvözlést. Fedélzetéről néhány civil ruhás ereszkedett le egy csónakba, és átteveztek a zsebálóhoz. Kihallgatásra jelentkeztek Plank Kelemennél. Kapitány úr, mondta a küldöttség vezetője. Hajunk a saját szakálunk repülőgép anyahajó. Az önálló vállalati kezdeményezés propaganda központ tulajdona. Nem titkoljuk, hogy az Egyesülés az Önök felettes szerve a központi propaganda iroda elleni küzdelem jegyébe jött létre. Azokat a vállalatokat tömöríti magába, melyek termékeit Önök eléggé el nem ítélhető módon mellőzték rakományuk összeállításánál, és így megfosztották az üzletkötési lehetőségektől. A vállalatok elhatározták, hogy saját kezükbe veszik a propagandát, ezt a célkitűzés szolgálja a mi repülőgép anyahajunk. És tőlünk mit óhajtanak? kérdezte hűvösen Plankelem. Afrika szűk két magyar kalózrádió számára. Cégünk ultimátumát hosszú. Hajlandok önök átjönni a mi tulajdonunkba? Gondolom, célszerű cég... lenne utasítást kérniük Budapesti központjuktól. Felesleges, a központi propaganda iroda soha nem adná fel a kalózrádióját. Ebben az esetben nincs más hátra, mint hogy kegyetlen, erőszakos módon döntsük el az afrikai kereskedelmi területek sorsát. A Lakinger Béla a zsebcirkáló nem fog meghátrálni. Istázzuk a harc konkrét formáját. Önök is egy kimit tud vetélkedőre gondolnak a két hajó legénységének válogatója között? Plank elemen bólintott. Igen, természetesen pártatlan szakmai zsűri előtt. A vesztes örökre elhagyja az afrikai vizeket. A győztes fizeti az esetleges ravatalzási költségeket. A zsebcirkáló parancsnokainak szeme összevillant, tehát az ellenfelük bérelte ki a szolom Lebovics ravatalozóját. Megkötötték a szerződést, aztán saját szakálunk küldöttsége visszatért a hajójára. A zsűri tagjait néhány órán belül megérkeztek, és még aznap sor kerülhetett az évszázad kétségkívül legnagyobb tétre menő kimit tud a Lakinger Béla zsebcirkálót elsősorban a Lakinger Béla irodalmi színpadtagjai képviselték szavalatokkal, rövid drámai jelenetekkel, de rajtuk kívül benevezték Plank element, aki táncparódiákat kívánt bemutatni, és rábeszélték zöld Erdőt is, hogy induljon el egy népies számmal. Mikor megkapták a saját szakárunk csapatának nevezési listáját, a Lakinger Bélások rádöbbentek, hogy csapdába ejtették őket az ellenfél képviseletében ugyanis neves művészek és artisták indultak. Természetesen azonnal óvást emeltek, de a rendezőbizottság visszautasította azzal az indokkal, hogy az illetők valamennyien a repülőgép anyahajó alkalmazottai, tehát mint művészek, amatőröknek tekinthetők. A Lakinger Béla, mint történelme során már annyiszor, most is vállalta az egyenlőtlen harcot. Planck elemen a dél-amerikai bamba tánc paródiájában önmagát múlta felül, zöld erdő tilinkó játéka pedig akkora a csapatokat vonzott, hogy súlyuk alatt meghajlott a fővárból. Az irodalmi színpad is kitett magáért, bár egy gíkszer becsúszott a műsorukba. Egy modern költő versei helyett egy mély fiók leltárát és a korbonztani intézet évi jelentését olvasták fel, de még a zsűríben helyet foglaló egyetemi tanárok se jöttek rá a tévedésre. Mindez a kétségbe esett erőfeszítés sem háríthatta el a vereséget, a saját szakánunk profikból álló együttese végül is diadalmaskodott. A zsűri vigazdíjat nyújtott át Plankelemennek, de ez a trófaja semmiképpen sem kárpótolhatta a afrikai üzletkötés jogának elvesztéséért. A vereség tényét mindenképpen közölniük kellett felette szervükkel a központi propaganda irodával, a budapesti válasz rövid volt és kérhetetlen. Uticél cél megváltozott. Új irány, Márszej. Nei marszaldok! A zsebcirkálót eladják a Lövasszőr és papadimitru hajókereskedelmi cég állverésén. A személyzetet június elsőjei hatállyal áthelyezzük Kecskemétre, lakátragasztó részlegünk köz. Víg farkas igazgató. A zsebcirkáló vezetői sápattan néztek egymásra. Inkább Szolom Lebovic ravatal az ója mondta Plank elemen, és ebben valamennyien egyetértettek. Először fel akarták robbantani a hajót, de a kazámban már nem volt annyi feszítő erő, így azt a megoldást választották, hogy a műanyag dobozokat engedik tele vízzel, és a megnövekedett súly majd lassan a víz alá húzza a lakingerbélas cirkálót. Plank Elemen érzékenyen búcsúzkodott munkatársaitól. Az ősi hajózókás és a szerződésem értelmében én, mint kapitány, vállalom, hogy elsőnek hagyom el a hajót. Kevéssel később lelépett a teljes parancsnokikar, csak zöld erdő és a dobozokat töltegető öregasszonyok maradtak a hajón. A fedélzet már majdnem a tenger szintjére süllyedt le, mikor egy jellegzetes zöldszínű Mikulás-szigeteki kenő orra koccant hozzá a korláthoz. Az öreg fővarásló lókapaszkodott át, miután tájékozódott a helyzetről, csodálkozva kérdezte Zöld Erdőtől. Tulajdonképpen miért kell maguknak öngyilkosnak lenni? Zöld Erdő értetlenül nézett vissza rá. Hogy kérdezhet ilyet? Az ország, a hazánk megtagadott minket. Ebben az esetben keressenek maguknak egy másik országot. Nem véletlenül mondta az a nagy Leon Blum. Hamarabb talál egy zsebcirkáló egy másik országot, mint egy ország egy másik zsebcirkálót. Rövid hatásszünetet tartott. Hajlandók önök, könyvjóváírással átjönni a Mikulás szigetekre, szövetségi köztársaság, valamint behozatali és kiviteli vállalat, sürgönycím, valamint tulajdonába? Zöld erdő felélénkült. Szó lehet róla. Mennyi volt eddig a fizetése? Tulajdonképpen semmi. Garantálom a háromszorosát. Ezen kívül kinevezem helyettes fővarázslónak. És milyen feladatkörrel dolgozna a hajó? Megmaradnak a lóz rádiónak. Milyen területen? Természetesen Magyarországon propagálnák a Mikulás-szigeteki műanyag dobozokat. Van ott valami rákos patak? Igen. Arra gondoltam, a formaságokat majd útközben elintézzük. Addig is átveszem a hajó irányítását. Átemelte a kenuból nátvonattal ellátott csehszlovák turistatáskáját, és felment a parancsnoki hídra kiadta az első utasítást. Figyelem, teljes gözzel hátra!